الحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مخکې درسونه کې دا خبره وشو چې هغه مسळा د قرانه پاکه داغت پارا سا اهم مسائل ذکر کی گی نو دے قرآن اتغغت مسلی دی او اہم مسلی توحید رسالت حقانیت تا قرآن اثبات تا قیامت انفاق تنظیم و آداب داغت اہم مسلی دی او موضوع د قران غموږ بار باروي چې توحید دی موضوع ثابتولو د لپاره الله رب العزت قران کې دغه قسمه دلایل ذکر کړي دلایل عقليه نقليه وحيه دغه تذکره مخکې شو او بیا د په کول قصص او امثال خبره پتاغي کی چلے ده قصص او امثال الله کسی ذکر کوي نو پرونه درس په دغه بندیو چې الله سمره کسی قران کې ذکر کړ نو دا په اکول له پاره دی نو موږ به داسي ووي چې بدلائل عقلی او نقلی او وحی او باندې ثابتی پام سالو او پکه ساسو پوکه چغوره قوم د نوو نه منرلانو دا چلوشه آدیان نو نه منرلانو دا چلو سرهوشه سمودیان نو نه دا چلوشه چلو طاقت قوت ولو نه منلانو دا معموله وسروشه دا قصص شو زراعت صناعت ولونمنله نو بدلایل عقلی او نقلیو وحیومن ثابتې ته 700 امثال باندې پووکي نو په 700 تذکرہ ماکه واسو نن وب مختصر غو انده تذکرات د مثالونو کو چې الله قران پاک کې امثال ذکر کوي دا پووکول د 파را او دا مثالونه قران کې مختلف دی کله چې درس کې را دي ان شاء الله وځاحت به رب العزت دی مثال سره څنګه پوه کی روم مثال چې الله ذکر کوي دغه سورته بقره آیات نمبر 18 مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ مثال دا دوه د اېدین په فشان دغه کس ته چې ووري بلک ووري بلک نو په کار دا و چې دوه د ور نه فراغسته تول مثال قران کې هغه د ور دی بیاور پسيد او وبو او ډېر ځونه کې نو روم دغه مثال بار شي د او د وبو نو داړو به مثال د وور دی او بیاور پسيد او وبو دی نو ور مثال ولې ذکر کړي ځکه دی دې کې فایده هم دی نقصان هم دی فایده پکوم دی کانه یاخته نو ټول چه په انسې شپې ګرمکانو خراک په پوغ کا چا خپل حدود کې دنه نو دې کې دی دي حدود نو بارشه نو په کې نقصان دی د دې دنه اوځي کې نګري کې انګټې بخاری بخارې کې نو دې فېدا در کې او کله چې د بارښنو دې نقصان کې انتهایی نقصانی دی دا رنگې دین دې دلته او نو دې کې फायदा ده او دین دې انکار نو دا نقصان ده انتهایی نقصان ده خپل حدودي کې بدل نه پات کېږي نفع ده وې چې حدود نه بار نو نقصان ده حدود تاسې دي توا دې الله احکام او دې الله اوامر نه بار هغې نه اووتلی نو بس بیا نقصان دی او دو دې دن نه پاتې کېږي بلورله وجودته ترازی چې س قبانې وشي که نهور بل سړ نو لرګې به ټولئ غ وزې جوړئ بیا به ورتا ورتا چائ بیا لګې ختممیږي خپله سر به پردي چې ر توړلی دی دغه سکاره دی نو خلک وی که نه دلته اوور بل شوي دی نو انقلاب راځي الا راځي چې سو قرباني خو پیش شي کرا چې قرباني نه پیشې دو انقلاب راځي دا انقلاب راغنو رڼا جوړ شلانو گرمایش جوړ شاو نو توحید بیانو کا نو رڼا بوم جوړ شي نو جنگ جګړه گرمایش بوم جوړ شي اور بلکې نو خلق په ډېر قسم ده کنه ځنې باخ फायदा ته نو اخلي نو ځان کې ځل و, و را نه ګټه او ځنې بچي نه غاغ هوت نقصان اوره شي کی لیکن انقلاب علا راضی چور بل شي او اور بلیږي علا چې سې شي الته قرباني شي دا رنګ انقلاب د دینه لارځي چې توحید بیان شي چې توحید بیان نه بیانای نو به هیڅ انقلاب نه راځي کنه نو انقلاب برا و, فیدا و را شي چاته و فیدو ورشي او چاته نو نقصان چه انکار کیناو ته نو نقصان ورسیږي الله ولي فلم ما ذات ما حوله ولا ذهب الله بنورهم چرانا کړه دیور چار چا په راغو را اگر نه سو پوری نو بیت. چا फायदा واغستانو ٹھیک تا फायदा نه غسا داخله ور پسی بل لږی کیږي بل لږی کیږي نو انا بم جاتی کیږي فيدي بم جاتی کیږي او دا سینه کې رنا ختم شي اغه تورواله گرمایش پات شي رنا لاړه شي خلکو ته به फायदा نه ملاویږي ورنبي علي سلام توحید بیان کماکه پکار داवाची دا رنا جوړ اشوا د خلکو ته نه फायदा غسته وي آزاد ما حوله اطرافن خلق راغ موجوده خلق اوګه फायदा وانه غستا الله رنا بوتلا و تاراکا فی ظلمات اللہ یبصرون apre khudal do patarew ke che niwini os Allah rabbul izzat dhour na de feedo aw rana اسباب de feedia asto asbab zikr kai we da ga asbab da tawhid na da feedia asto asbab dikala دا درې الفاظ وایي دا ولی پارا چې سړید و ترکاوم فی ظلماتین تیاری کو پاتشل کیرو نه سړې الوجي چې بلور ته आवाज کوي چې سړې ته کې نو بار راوځا نو سومن بارې आवाज اورینه خلک که کنا تیاره تیار ده ته داسه راځه لار دادا دې تیاره نو بار شي مگاهو رینه سومن بیا د ا خپله چغ و ای سرو په تیاې کې ما بااس نو بکمون د بل اوریید نه شي خپله چغ وهلی نه شي کار نه کوي جب کار نه کوي نوسترکو سره به وګوري ته ور ته کوم غړی رنا ده نو غړډ به ووزي نه عون اتما صاب د فدي غستتو د رناان هغه ختم ديسممون بکمون ون فلهرجون ورا دا مثال ل لپاره د په وکولو چور کې فایده او نقصان د نقصان واغسته فایده پرې پری ده نو دا سعقل لك نبی کریم صلی الله علیه وسلم توحید بیان کړ و دې کې فایده واچې دوه من له وې او او من له پرې دا سعقل نه چې دوه تاریخ کې پاتस्टल رڼا یې پرې خو ده دو مخالفت شورو کا ماناله پرې خول دا ساقل له مثال ور پسی د باران مثال لې باران وريږي نو باران کوم فوایدوم ده نقصانوم دکنه نو دین بیانېږي دې کې فوایدوم ده چتاو منه نقصانوم ده چنه منی نقصان دکنه اوس باران وريږي ته یو خو باران بیکار شېلې ولي خټه جوړې شلې پوري ورغټې نالې راغلي غند جوړک خټه خټه خټه جوړشلې کورونه څه شي پدې وخت ته باران نه نفرت وکې یاره خټه جوړې غندو نه جوړې سیلابونو راځي او دغه باران مخالفت شروع وکې باران نه نفرت شروع وکې او بل نور کسان یاره بارانو او شخصل ملک تر تازه شو فسونه بهوشی شینکه بهوشی هغه خلق بارام ته خوشاليږي کله چې باران وريږي نو ده خوشاله دي ادا بول کله چې باران وريږي نو ده پریشان دي ټول نو حالات کنا باران وري دوسر حالات راځي ځنه خلق هغه بار توځي باران توځي خوشالهي سامانونه بارکې چې صفاشي دا شي بار که چې سفا بل و دا بارک چې سفا خپلهبار شي باران ګورې نه خوشحالیږې او بل پریشانه شي و دا دن نه شي او دا دن نه کو او دا دن نه کوي او داومبال کوې او دابال کوي یو ق باران دی یو منې پریشانې راله نهخټ نه تنګ دی بل منې خوشحالی راله صف بره شي ج د کوره باره و د داهپې ناخلی اخره دې کپڑے ګند کېږي دوی مصیبت ته دا بلد کورoverline وزي نو کور پر غلې په خاله گاډو کېږي څه تازګي جوړ اسلا یو قسم باران دې یو جسم کې فرحت راغې نشاط راغې خوشالي راغلا او بل باندې پریشانی راغلا نو چې باران چيده ته سو ګورين وغه موږ راحت ته نقصان ته ګورې موږ نه پریشانی راغلا دین راگه قرآن راگه پا دیکه وعدون, وعدون هدی وعدون هدی بشارتون هدی تخفیفون هدی یرا اخپل دین بپریدو پلار نیکت دین بپریدو بوتان بپریدو دا کار بکو دا کار بکو یو د بل شدید تابی کی گو باد اغب منو اغبان یولیه پریشانی راشی چې پلار نیکت دین بسنگا پریدم دارنگ اخپل چنده بوتان څنګه پریدم اخ خپل مالون که خپل مرضی و څنګه پرې دم لسم باور کوم سلام باور کوم صليختم باور کوم اغه خپل مرضی پرې دم بوتانو نظر اول شیم کولای درگاونو طاف پن شیم کولای ماغه ملي پریشانی راشی آدابن خو ی آزاد اسلام راحتونه راحتونه دي ګور باران کې اغه فيديون دي او نقصان نقصانوم دی الله مثال پیش کوي څګور دین دغه سیده چې یو تن نمونک نه هغه تبوخ کار شي پریشان شي چې دا نقصان ده دا نقصان دی فيه ظلماتو و رادو وبرق دا نقصان ده نقصان تی دی ګره ګورړه دا شي او بل چې نوغه انتهای خوشاله یي چې دغه عاقبت اوس جنگ اوس خو خټي دی دا خټي وو شي اوس ګند د س لاغونه دی نودا بلاړ شي اوس خوچ نوغاشی د یخ نودا بلاړ شي تر او تاجې وړ شي ما خوشحاله دی اوس د کافر مخالفت د نودا ختم شي بد نامیانې نودا ختم شي بیا د دین اسلام چرچی شي او هر طرف ته به راحت راحت ويګوره الله پوه کوي چې تک یو نظر سره ګورې نو د بل نظر سره مګوره ک نه دین اسلام ته په یو نظر ګوری. چې دې کې نقصان نقصان دې بد په پریدم دا شبه پریدم دا شبه پریدم خپل تو یې فېری ته مو ګور کانا چې فېدی سمردي دا په وکل د پاره چې نظرونه الله راکړي د دوسترګي راکړي دي ور دې ته یو خداسې ځل کوي کو تمر اوړه ور دې کانا یو یو شې تو ګورن چې دې سره خو نقصان راځي زمہ کور به سې جی نه کپڑے به سې جی به سې جی کور ور مبلوا دا ساقل نه چې کور تا ور ملو د ډېر فایده نه یو فیدی یو نقصان ته یو قتل هغه ډېر فایده ته مو ګور کنه چې ګرمۍ کې به ډوډۍ به بخای چای به بخای خپل ضرورت به پورا کای او به په ګرمۍ آو فایده ته نو ګورای یو نقصان ته ګورای مغیون نقصان ته مو ګور را ډېرې فېدو ته مو ګورم باران نقصان ته ګورې نو فېدو ته مو ګور کنا دا درېم شي پاراته سره وایم اول تر ري ورکې دی انفاق له مثال سره پوکې ترغیب ورکې آیات نمبر دو سو چوان یا ایو اللذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یا تیوم اللہ بیعن فیهی ولا خلطون ولا شفاعا والکافرون هم الظالمون درہم شفارا سورت بقارا گورا دلتای ترغیب وارکا انفقو او چین اغاک چی دین دا انفاق دانا چی تانا پیسا لارا اس دې پوښتې اپوکوم شي چې دې پوې وکړه نا اګه مثال ذکر کړي چې داشي مثال ذکر کړي چې دې پهنه پوېږي و ينفقو مما رزقناكم من قبل ان يأت يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاء انفاقي يرد خیال د انفاق سره یو نظر سره ګورو وخت انفاق پیسې لاړې ختمه شوې دغه ګور تل خلایو کا ذمہ دار تو نو ګرځینو د خدا خیال نه کېجدانې لاړې ګور حقیقت کې نو دانې دوه کړلې پسو کمن دې وانه مې ګور زول جواره ګور زول یا نور څه سبځې تو کومنهو ګور حقیقت کې ګور نو د دا دانې دوه کړلې پسو کا کې تس نس کړي او بیا په یو کړه ټیکټرې په او چلاو دو بیوم کړي اوس دغه یو نظر سره عالم نو ګوري کنه دته ګوري چې ګوره یو من دانېو کړلې دوه من دانېو کړلې دغه نقصان دی به ټیکټرې په او چلاو هغه دو بیوم کړي دغه نقصان دی اوس دغه نقصان ته ګوري یاره یو من دانې مانه کور نوځي او خرابېږي یو من داني خرابيږي لهاز ادازر نه کړم نقصان نوکسان ته یو قتل نو سوم رافي دي نه ته محروم شلې دا وسه کوړ کچانو غليني کنا سازمه کا بشړ پاتشي وګي بني داني بني متدي یو نقصان ته نو ګوري سغ نور في دي مد نظر دي زکات دا کوي اگر ته دانه خرابې دلې رکی دلې ډوبې دلې لیکن دا ته تنو غوړې تراتونکو فائدې ته غوړې نو دیني امور کوم تراتونکو فائدې ته غوړا کانا مصلول الذين ينفقون هم والهم في سبيل الله توې دا یو په مور کړوندا ختم شلا نو ذمہ دار کیو دا نه غردې نه ختميږي نه ختميږي كما الحبه تنبت ثوا سنابله في كل سنبله تمه تحبه والله يضاعف لمن يشاء پهېګه کانا یو دا نه لرزب کې تنه وګي اوشه امبتت سواسنا بلا دانا یو ادا وگی او اشلا پاکی اغا بوٹی که اغا تانتا که او فی کلی سنبلتیم میا حبا یو اوگی که سل دانی دی نکو یو تنو دا یو دانا نا غرزا او زمکا کی روکی گی خرابی گی دیو اجا سلو نا محرومشی کنا نو دلته کوم سرګند نقصانونه دی غې ته ونه ګوري حقیقت کې غا فېدو ته وګوره چې فېدا ډېره ده نو چې د خیال نه ساتي چې دا د زمو پسو څخه کی رکیږي غوې د ډېره فېدی دي دا رنګ ته دی الله پنوم روپای ورкай پېشه ورкай شیشه ورкай دمو یا د ختم شه ګورو سورا شکنم حق الله الربا وير بالصدقات دا مثالونه سره پوکای او منه قران نو اخلا یو نظر سره موږ ورا باید سونو دی چاې کې فائدہ نقصان داړ دی ته فائدې ته ګوره يم حق الله او ربا ويربسلقات ربا ته تو ګور یو د ورکړنو له سره اغلی دا فوائد دا صدقه ته تو ګورک یو د ورکړنو لاړه دا دایوځ کې شي رانغه اقل تقاده دادا چه یو روپای دی ورکره لس راغ لیکنو داخل فیده شوا او بلگان نه دی یو روپای ورکره دی اگه وز کسی شیر آنگه داخل نقصان شو اقل خداوی لیکن بلگان نا اللہ رب بلیجت وعدادا دیم حق الله ربا دا یو دی ورکر لس و آغستین دا لس بختم شی ویربی او دا یو دی اللہ پنوم ورکره دا بزیا ته شي دا پوکای کنا دلته انفاق فی سبیل الله حکم دا غی دپاره مثال چې سرګن نقصان ته وطن وګوریک دایمه فیدی ته وګوریک دایمه فیدی ته وګورئ نورومبر پسې مثالونه دی یا الی الذين امنوا ولا تقتلوا صلاقاتكم بالمن ولا ذا دیمل خلق له پویږي کنا نو الله مثال پیش کړو یو خا یا ګټه دا غې منی جوړه دا خاوره دا غې منی چې باران راشي فطر قه صلدا دا ګټ صفا سطر پاتشي دې دا څنګه تا خیر خیراتو او کو صدقه وکړه او په سيز باټونه او بدر دي وکړي دا صدقه ثواب دا ختم شي لکه دا دوړه چې باران سره ختم شي لغ د خاه د ستره ګټه د خوایا منی خاه ده شبي باران پ راغې بیا نام و نشان دوڑی دی هغه دوړي او د خاور مګوره تا په و کوي که لا ت تلو سره قاتې کوم مبر به د وایي خپل په منو ضا سره په بد دوه دوه په باتونو سره. رییا سره مبر با وایي دا څنګه بروا لکه د باران سره ګ دوړه خاوره لاړه ننسباتې سره بد دوور د سره رییا سره سواب داسې لاړه لکه څنګه خاارې منستا لاس نبر کېږي چې دوباره را وړی د ګټې منی واچئ اوغ باران چې کوم د تهرس لا است لاس بر نه دی. لا ییرونه حالا ش مما کسبوته د خارو واپس د ګټ نهشه راړی د قرنګې بدووردو باتې او ریا سره سر ده ختممه شووه دې ساب ته واپس نشي را وړی په مثال سره پور تا شم کوول او د الله رضا لپاره ریا په کې بدرهدي پهکې ه لپاره ب مثال ت کې کم سلی جنلتتن د ربط صابهواابون فاتت كلان زتين فلم يصبها وابل النفط طلق ودي الله پونوم اور ازاده پار صدقه ورکی اور لپار د مضبوطه علی د نفس یقین جاتولو چواقید یوروپ اور کوم الله پاک لسرکی مفسرین لکی علماء لکی و یسوس زون د اسی دی یوه استغفار استغفار سو کثرت سره کین نو د د ضرورت باندې غیبی خزانو نه پرکېږي ک د دې مځه چا واغسته دی استغفار نو د بازار د مارکیټ به محتاجه نه دی بل د صدقو زکۍ روپې ورکه الله تعالی سره کې تعالی اصل پرکار دی لسور کا تعالی زر پرکار دی سلور کا سلو پتالا زر روپای پاکارش لی گرزو تا حجت نیشتے سلو الله اللہ پلوم الله اللہ پتالا زر راکی و دی صداقات و خوند کی چواغست استغفار او درین دا جماعت خدمت نو بید با بازارونا دارنگی دکانونا با شرچی که خلق و دام زیواغستین نو دلتا اموی کنا جا اللہ پلوم ورکای و تصمیت من انفسیم نو کمثلی جنتیم بی ربواتیم د مثال ل او باغ دی او چټ دې کې اریمن باران راځي اصحابا وابل فاتت کلها ذرفین باران پکېږي نو ډبل میو ور کوي دا د الله رضا لپاره د یو شی ورک نو یو د الله رضا لپاره نو ثواب ملوشه بیا ورپسې د واگانې کې الله زماده صدقه قبول کین نفاتت کلها ذرفین نو دا ډبلوم شکانه که باران که اونشو دا پرخوالهم پوردا فایلنم یوسوی بحاو آبیلن و فطل شبنم پرخوال پوردا که نور مزید عمال و سرنی دا اخلاص تزرو و سر ورل پورده داگه نگوره مثال ذکر کر که داگه اوچد زی کزمکا چه با غم ده پاگی باران کی گی که داگه رست و رز دارنې خلاص سره چې سر دق کوي نو ځتهه دغېفیدي جااتېږي نن به دغی فید سرګن چې نوثار به سرګن چې بلله به سرګن چې دغه باغ ددی سرگن دی د دی چېغ سرات سرګندېږي میوه په شکل بندې نور فو په شکل بندې س توورځلی باران پ وریېږي نو پر خپی ېږي دا ر ستاصدقات کردي نو نور و سره ټل کېږي واګانې و سره دي نور عمل و دي 포 ایکلی تر چریا دکلاوی سره داسې ختمی کې دغه ثواب لکه دغه ګټ نه خاور لاړه او اخلاص سره د الله رازاد لپاره چې کوم کار کوي هغه داسې زیاتیږي په برزې لکه باغ باندې څبارانونه کیږي او پرخه کیږي دغه فیدی روز ته روز زیاتیږي حدیث کوم راځي یو تن اخلاص سره له وګڼي چې الله په نوم باندې الله د اغیل اغزیاتې ذاتې تر دې پورې چې غرونو مر ثواب بیاhto ورکي ذاتي کې پمخ کنه اغلونو مر سامانونه ورکړي ریا غا کمی کمی چې ذره ولاوم نه ملاويږي یو شيخ وبر ازي او بل په کتر ازي يمحق الله الربا ويربس الصدقات اور په شي مثال د ق آیات کو اور په مثال دې او وین شامل دې راښونو بها تفصیل کوم مختسر غداک چې ما تا پوکه یې څنګه پوکه چې سړی د اغزان له باغ جوړ کوم داغه ما شمان جات کړي هغه بوډا شو واسابول کبر و له زوریه ظوافا باغ تیار کړ دې دی ویزاق کزو بوډایم خیر دې ګټه دا به استعمالوم دما واړه نو خیر دی مالو <سؤال> همفیده را ځ د باغ نه او د واړله موفیده را ځ د باغ نه ک د بوړه نو خیر دی د په د باغ منی نظر دی او د بوړه شوي دی ماشومانې واړهدي اوس د باغ منی طوفان راغ نو د بل باغ لګوله نه شي واړه دی کار نه نو پپل هم دی کار نه شکی زه اوس په واړه ګټي که نه له زوره اغوام دسه کار ندیم دیو سمره پریشانهی وی دقا شانتی آغا کس چه اغاقی دخلا بدا عمالی کردیم اصوی زمان دا کار کرده دا کار کرده دا کار کرده دا دیو مال عجرون ملاوی گیم لکه دیو زمان باغ کرده دی بودای منو خیر دی گتا برازی غلی برازی دیو پتا مناسته چې دا باغ ما جوڑ د پزوانه کې بډوالی کې د د منفات ما ته راځي ز استعماللو زما بچی باغ ختم شو توفان پغې فاسه یا ساارون هنناارون ت د لای پ کور فخترقت نو باغ ختم کو نوس د نوی باغ لګول ن شي ولې اس به هوکی بر د دی نو په کاروبار جوړله نه شي ختم شو بچو لاسته ګوري به بوډا سړی نو بچی خو واړدی دا وسمره حیرانه زماده ځواني سرمایا ټوله لاړه ګډاوالې کې خو نوې سرمایه ځان لکو له نشم د چا نغه خپل ہتھیار وغورول بچوک بچی خو واړدی ولَهُ حُزْرَتُن ظَوافَا هغه هم څه کار نه دی نو دا وسمره پریشان نه ددوس هیڅ حل نشتا نه بچی ګټ کولې شي واړدی ن دته د دغه ټاپه کاریږي ځکه فحت ترقت د دقه شاندې پاتې شو نامراده ما تا په کوم مثالونو سره چې ګوره تلک سوچوکا څنګه سوچوکا چې چو تا عملو وکړ نو تا غي اریا رغل نو شک راغی نو فحت ترقت استا خیال داله چې ما کارونه کړدی التزم نه غو مال په کارشي لکه دا بوډا ما باغ جوړ کړ دې نو مالا بوس پکاريږي ا دې وای ما اعمال کړ دې نو بیت الله نه تواف کړ دې اذان له بي ستوان ور کړ دې الته موزونه کړ دې په راتونه صدقې م کړ دې لکه کې ریا دا د کلاوي دي شرک ته نو فخرت رقت الته چلاړ دې شته اعمال خو شته نه ولی هغه کوفر او شرک سره ختم شي دې ریا د کلاوي سره ختم شي دې اور پشي د نور کینو alternation نور حکیګینا ځکه هغه میدان داسې دی چې حالت نور اعمال د کول نشي ها ولو ذريه ظعفا امطالبي ولا موجود دی یو وای زم ما حق درمنه بل وای جماح ته درمنه د بغا شوه دی باغ ته وا شوه دی ما شومان ته خوراکونه غواړي ولو ذريه ظعفا التجلار د اعمال کله دمشي وي دی او خلقت نه خپل حقونه غواړي الله وی کذالیک یبین الله اللہ بیانی تا تا دا بیان نه کنا واضح خبره سمره پوکړه ته ته ستا خیال دایي چې دا به التامله پکاريږي نور مثالونه مخه تاسو د سورت المؤمنون لګراوړوي یا سورت النور اتلسه صفاره د دې دغه مثال مزید وضاحت وال نه کفرو عملو هم کا سراب بقی آ یخزو نمبر د انتال صورتې نور وال نه کفرو کسان چې کوفر کردې و هم عملونه یعنی مثال د عملونه ددو که سراب شان دی پړېدون کې شې د یو ډاګ میدان کې میدان کې د ګوري لر نه تکه سړی دی یو دیو یارا دا وودی دا باندې کې چې خلک ګرځي هغه ته پتلګي لورینه چې تګورې تبا دا وودی يحسبه الزمان وما غمانو کې تګه پاغه باندې دوو دیو منډه منډه منډه دا ووبو اسکم لورینه ولي دا چې دا وودی نده چې کوم عمل کوو نو د قران او سنت پر روشنه کی نو لیدل اخپل د خیال په نظر کې قتل ورته چدا خره الضی نزل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم يحسنون صنعه یو کار کوه دی چې داخه کار دی اوس تپوس تاسو نه کوي چې تاسو خپل عبادت او کنه خود او پرقول دی چې منډش دارنګ دې تاسو نه کوي چې دا ذکر کوم د شریعت مطابق او کنه حکار ګورې جو منډوي او پسې کوي کار دا کار دی ګمند کېو کی فړق کیولې د یمنډ کړور پسې څکارو لري د هار کارته ثواب وي مګورا د دا کارونه کړې خپل مرزا یې مننه دا منډوم ول داخل مرزا یې مننه چا نه تپوس نه لکړې چې د علاقه کې وبښتاو کنه دا فړق دوبو دی او کاسه د مخکومتګه غور سره وره د مخکلم ته کېدې بیر دا میدان کې چې د سفر کې نو مزید بوم ته کېشي قال ته چهسی که نه او ب نشته نو د مید پره یو پریشانی دا ده چې تګې دی پریشانی دا چې بل لري دي نو بیا به منډ ووي هلته پریشانی لاړه داراغلا پریشانانی چې دا خوبه خدلته نشتا د کارونه ما کارونه للهسان یو هم ف حاطې دنیا. چې دا میاج کرد دی دا به قاتور کی دا میده کار کی دا میده کار کرد دی دا ماله په کار شي تمه دی دی چې هلته جلاړه لرې خیال دا دی چې مخشر میدان کوو زما مال مال په کارېږي خ ده جا لم جدو شي یا هلته راغې لم جدو شي یا بیننو منندې شي د د حاجونه اوصورومره د کااتونه اوصورومره سر دقاتو څه موزونه او صورومه روي تمام د د خیو چنه زی راغه نوغه شګه د ده خیالو کله چې مخامخ ش تک نو زل سعیوهم او په دې قانونو اوجد الله عنده فوفا وحسابا والله سريع الحساب مې شېدا د تورن کړه کنا ما تا په وکړی چکو را کا خپل سوچ او فکر داغي مطابق کېګا تو جا قبل سوچ و فکر تابیش لی نو مزید دی تند زیادتش لی مزید د پریشانی زیادتش لی او کدی دین تابیشی نوستا پریشانی بختمشی شي من رکڑا نوبو نیک پیخ مانتیاست و مانتیا مزید راغله تو محصر میدان کرا شی خطا ادا جاو لم یجدو شیا و جداللہ اندهو خوافا و حسابا واللہ و سریع نو معاملہ بستا بیک مزید د پریشانی شي نو تاسو خپل ګومان مطابق منډمو چې دا کار دا کار دا کار خریدا دین چې کومتا خوي هغه کار خریدا دا د صورت ایک رعد لهون دا ابراهيم له رواډه او سورت ابراهيم فوکای کنه دا د یل سم صفاره الله یو مثال ذکر کړي لپاره د فوکو اغنی بیا د داوی چرته زچا په اکل نه عمل کړئ اغنی عمل ل बर्बाद شي سوره ابراهيم دلی مثالونه ان شاء الله به په تفصيل کوم دا صرف زتا استويمه چې قصص او امثال آیات نمبر 18 مثال <مسلو> الذين كفروا بربهم ما اعمالهم التم دغه وجو <بي> کنا دلتم دغه <دقو> خبرنا نور <صورت> النور کوم دغه او مثال لغه کسانو کفروا بربهم <بي> چوکفر <شو> کړځه <کر> پرب <دیئے> <برا> خپل <مانے> اعمالهم دغه عملونه دن پشان دیری دشتد بهر هو چټه او چلی کې پاګمانه آوا فیمن اصف پاغوره تیزیslice کې لا يقرون مما كسبوا على شيء ذلك والظلال البعيد د دی کافر می عمل مثال او دغه تشبيه پیری سره ورکر د ما تا پوکې هو کوي په کیسه تو په قصص او خبره مخ کې تیر شوه اس قران کې امثال لمثالونا دلته تاسو څنګه پوه کیږي چې کافر د عمل مثال پشان شان دی یری دی یراه اټش به ورکه یری سرا داولی زه کوي رته وجود تر راځي کنه وداسې شیخ واړی لکه شیشه لګي پکه اس نه راځي نو لرګي وته خړا خلیبیا واغه سېزي نو پس به یې وجود تر ازي ځان بکړاي لرګي وختمه نو دلته هم عمل د کافرون په کړون سر وجود تر ازي د اتاف کئ د نظر د غیر الله کئ يا بل يو کار کئ د بيديني سيده کئ کوفر او شرک کئ نو ځان هو کړي کنا چې ځان وکړ نو د عمل وجود ترغه لرګي اوس یې ځل نو یې رو وجود ترغله اېرقل لوی ډېرې کئ اوس دې کافر عمل وکړ لیکن دا عمل دا سي بیکاره دي لکه دا یړچ بیکاراله ماسو د کافر عمل دا سي بیکاره او بې فېده دي لکه یړچ دا دا یړ لوی ډېر دي دا ته کوټه ونه اچو نو باران مې نکې نه خاو رپزې دا کار نه کړل ها دیم کده دی سره دې لري سره ته دیوالونو لیوې سوری باندای نو دا دیوالونو وسروې د خارې په زیک دی دایره دا ګول کا ټولې لري راځم کا وب پکې واڅوا شموټو یا د خاور په بلاک مسجد دایک دا یا گٹ مز مسجد دایک دا نو ګټه ټینګي او نو بلاک ټینګي لپاس په دې پر سر کو او لو نو نو کوټه لپاس په کاریږي نو دیوال وول کې په کاریږي نو چاټ کې او نو لو کې په کاریږي او نو فرش کې په کاریږي ولید دا یو بر سره کلکیږي نه جوختيږي نه یو بیکار شي چې د دې یو لوی ډیرې کنا داوم بیکاره دي خاور واچو نو بو یو غار دې ته ساریږي یره واچو یری سره شګي سره یری سره شګ دې نور فیدې ده لکه یری سره څه فیدو مڼشتہ دې سره بو ني نو دیوال وسره نک لکیږي نو دا دند دينه نه جوړيږي فرش دينه نه جوړيږي نچت چ نفر جوړيږي نو دیوال جوړيږي نو دند جوړيږي هیڅ یو ته نه جوړيږي او دا سومره دا ډیر اده ها چي ولوي ډيره دې عقد صدقار نه دي او بد دي مني ورپسې الله سوې اشتدد به الريح تیز سيلي پراغلا او دا يره تسنس کړه نو به ودي سفيديشي تاسو دي کې چللې يو ولوي ډيره دې دا دې کار نه دي او چې بیا سخت سلا په او چللی او ضرره زای یو غاړی سبلې غغاړ بل غاړی بیا بهخ ډیې فی شي که نه نه چې پوره ډیری کې س پیدا نووه نو هغه د ضرراتو کې بهسه پیدا شي ضرراتو کې نه ده او پسې الله و اشتدت دت یر خو دی منېتی د سلا او چلی دا بیا سلا هم د داسې رې چې هغه د ډیې سختې سلا رض ده او دا یو غړی یو بل غړی دایره یو کړل الله وی دا دا لا يقدرون مما كسبوا على شيء دا یې وی له یو کس وی زایره راځم کوم د مونډل نشي راځم کول خو پرېګیدا یو څه یو شي وی نی ابه وړم دا دایره چې شلې والو زولن د دې د ذرات مونډل نشي رلا يقدرون على شيء مما كسبوا د قشان مشرک دې د یو خو زما عملونه ډیر دی دمر میا جونه کړی دی دمر ویت او فونه کړی دی ال ډیره دی دیر دی, دیر دی لیکن دا ډیره د د کار نه دی برنوم کار نه دی ک ان واخره من السما کتم د کار نه دی تښتفورې او تښتحو تښتفور تیرو او تا وی به ریحو فی مکان صحیح ډیر ارتوشن برهم ټینګ نکا نوکته هم تینګه کندته وراسو دغه عمل دغه هیڅ فایده نشتا اوس دی وی چر ما ډیر اعمال کړی لوی ډیره د دې مثال داسي دی لکه سړې وی ما یې را جمع کړدا د لوی ډیره د نو ځواب دینه چت جوړم دینه وفرش جوړم دغه د خیالونو فزل دي دغه شانته دې مشرک خیالونو فزل دي لئن شرک ته لا یحبطن اعمالک ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون دا مات اپوکي چګورا دلته ځان وکړو یره جوړ کړا هغه یره به فېده ده ځان وکړو ځلسا جو هم په حيات الدنیا او هم محاسبهونه انهم رسونون صنع قل هل ننبئکم بالاخرین اعمال خبر در نکم تاسو ته زیاد نزياد د تاوانی کسانو تاسو د کاف ت شپاڑا سمسی پارا لوندو گو ریکنو شپاڑا سمسی پارا سورت کاف آیات نمبر دے ایک سو تین افا حضب اللذین ان يتخذو عبادی من دونی اولیاء اِنَّا عطدنا جہنم علی القافرین نزولا قُلْ حَلْ لُنَبِّيُكُمْ اے خبر در نکم تا است بالاخسرین اعمال تو طول نزیاد تاوان والو مانی په کار د عمل سره تاوان یعنی عملیت بار سره ټول نزیاد تاوانین دي د سوک دي زلسا یهم برباش تلاملون ددو فی الحیات الدنیا په جون د دنیا کې وهم یحسبون عدو داخل کې انهم یحسنون صنعا چې یقینا زه خستې عمل کوي د دودو خیال دا دار چې مون خسته عمل کوم لکبدتی او بلات کوي مشرک او شرک کوي فاسق فاجر یو عمل کوي هغه خیال دار چې دا ځخکار کوم مونږ ګنداو کپړو کې بیت الله طواف نه کوم ګندا کپړو بارو باسو او بیا راځو د بیت الله طواف کوم نو زلصا یوهم د دودو خیال دار دا چې مون خکار کوم دا خق قرمه ده کنه نو مثال دغه د سوره رعد دا دا خیال ده چې لوی پیټه د اعماله ما لیکن را جمع کړ دی لکه مخ کتاب سو اور غفره که صلی دیمنه شرک راغې دیمنه را راغله دیمنه د کلاوی راغله هغه کله ادم شکنه اوس بل مثال ور پسې نور مثالونه ان شاء الله وای دغه سوره رعد تاسو اَلَمْتَرَ كَيْفَ ذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ دَقَ سُرَةِ عِبْرَاهِيم رَابْنَا عِبْرَاهِيم آیات نمبر دے چون دلتا مثال پیش کئی اَمَاتَا پُحَكِیت چھے گو رہا یوو نا دا سیدہ چھے زیل مضبوطی ہوں میوی پکیومیشتی سانگی دنگی دنگی لری لری دی نقصان ورته تا سبنیش رسوله نه زیلو تا نه سر تا ایوون دا سی دا چه پا مختزمه کپراتا د نی زیلیشتی نی سانگیشتی دا بارس چرت برابری دیشی علم طرح قیف ضراب اللہ مثلا کلمت کلمتن طیبتن کشجراتن طیبتن کشجراتن دا پاکی کلمی یعنی کلمه طیبی مثال پشانده هغه پاکی ونی ده اصلوحا صاحبتون زیل دیاغی کتا زمکی کی جخت دیک و فرواف سما سانگ دیاغی بر اسمان کی اچتی دی یو تنوی اره نه زده سانگی تینا کٹ کم نو نشی کٹ کولی یو تنوی اره کت زمکی زیلی تینا کٹ نا سانگی تینا لری دیک زی ته نه کل کې دي بلې غړی نه توته لاین ورکي میوی خپلی هر موسم کوې مجوي که نه ب رې الله و واجب الله اولهثاللیم نااصلله الله هم یا تذ کون بیاې الله مثالونه لپاره د خلکو دی لپاره چې ننسیت اخلی پاک کلیمه یو خدا د کلمتته یوه لکه دا د کجري ونه ده د دې ځې لیکته ډوبې دي او د غرنګ کلمت توحید د نزړ کې کته ډوبه ده نو چې دا کژورا وېخ نه سوق نشي ډډولې نشي لري کولې نو استاد زرناسو کلمت توحید نشي راوخلې دا ټول زړه واخره او بسی لیکن کلمت توحید تن نشي لري کولې چې کلمت توحید تن لري کوه نور جیوی توله ونه واخده اورغړي لیکن لي ت لري کېونه دووي داسې نه شي کې دیول ضربه خو د باسی نو ک دن نه کل ه د مثال پشان د غونې دی که نه لو اسابتون زیلی دن نه دي پهمکه کې فر افما د د مومن دی ایمان د د په ل دن دی او عمل د د په اسمان آسمان دی بل دیې بر شي نه الله ص کل مله عملال خو نیک عمل په بره که چنه کامل په برزي نوستو شوکاې پستا ایمان سو خرابول غواړي نو غوځل دن دنه دغه ترسه نه شي کېږي پستا عمل سو خرابول غواړي نو غوبر اسمان کې نو ال ترس نه شي کېږي نو ستان ایمان سو خرابول شي او نه عمل سو خرابول شي ولي الہی یصدل کلمت طیبه والعمل ساد هو ہو یرفع عمل صالح بر تل او کلمات التوحید ځل کې دنه دا توحید و اولای امتحن الله قلو به هم ل تخواه اول هم کلمت طخواه هغه توحید دی چازړ کې دن نو داس تا زه سونه شي لر کولی دا ز باسه نه داسې کې ده ا بیا چې د ایمان ت نه لری کو مزړ بیا بند نو نه شي کولی قادر نه دی په دی عمل برنو واپس نه شي او ایمان زړ نه لری کولی نه شي لکه دا وونه مضبوطه ده بل نه تو یکلال ین هر موسم کښې خپل میوه ورکي فصل فصل کوي کنه دا رنګ مومن دی نو د هغه وخت دی عمل کوي عمل دل لپاره مفید دی کنه د عمل نو د फायदा ملوويږي دغه کژوره ده د کی میوه کېږي نو फायदा ده خلق ته فائدہ اخلي کنه د عمل کینو د تفيده ملوويږي او د عمل هميشه کې پورا کال لگے دی مځونه کوي اختار مزده نودا جومی مزده روزانه مزونه دی، دین و روزہ دی نو حج دی کله حين لا کېده ده, ده اعمال وجود ترازی جغم مفید دی دقرن کې کجور چې ده د دې هر شی مفید دی دې زیله اون په کار راځي دې تني تختې او بینسونه دی دې څنګه چې نا اگر اسې او پټي دی دې میوې چې نو غرزق ده دی بمب تي چې نو غاک د ساورو خراق ده دا زیل نو اخلاص سره پوری ټول مفید دا دی داونه هر شی د دې فیدی دی ها یو تن وې زمما کوټه نشته د جو کوټه جوړوم نو کجو راوالو تن ورکی یو تن وې زمما کټ نشته کټ جوړوم نو غو لپټي ورکی یو تن وې اوګې منو غو لمیور کی یو تن وې زمما ساورول څه شي نشته نو غو لبنبتي ورکی تن وې زمما ور, ور, ور بلول څه شي نشته نو ورکی ورت هر شی ور مفید دی یو تنتا تراشی یره زداشه دا عمل څنګه وکم د مومن ورته چلو خې دا شوکه بل بل بل پخپلهم مفید دی بل ته فیری رسې واستواه ثابتو وفروا ما تا پوه کئ چې ګوره دا چې دا, دا عمل چرتم کی نور کیږي نه ژوند ختمي کی نه اسمان ختمي کی او روز ته نور نور هم جاتي نن مزنه وکړل دا عمل په بره نور زیات شو دا کجوړه دا, دا فصل لاغ ور بل فصل لاغ ور بل فصل لاغ ور بل فصل لاغ د دې عمل تل دین ور پسی بل شن ور پسی بل شن ور پسی بل شله پس روز سره زفیدی زیاتېږي د دا غرنګ دې دې کجوړه زیاتېږي کدا لکه سوچوکا کانا اوس داخده چې ایمان یې دی عمل یې دی داونه خدای چې ذیل یې دی او څنګه یې محفوز دی نو نه سقته نه خرابول شي نه څنګه ته سکر سي دي شي اوس کوم خدای چې ایمان محفوظ دی عمل محفوظ دی زیلی محفوظ دی څنګه محفوظ دی میوی محفوظ دی داخ دی او کدار ومثل كلمه خبيثه كفر و شرك كشجرات خبيثه نجهتتت من فوق الارض مالها من قرار فشار دي غوني پليته بیکاره دي شه دي 4000 غلشی ده من فوق لار دې د خو اصله ثابتون د کنزیر پکتتلی او د دې زیل خو رشي ووینه د دې زیل خو زمک لپاسه تب سرګنت ګوري او خو دا ګډ ډیر غټ بوتره ټول پټایلان نکړل لیکن دا سिलास کې ورته للاس راشی ذمہ دار 44 کې کړه راغون کې راغون کې یو ګټه غرضې نې دې څنګه پتلګې نې دې زیلو پتلګې نې دې میو پتلګې څنګه دې کار ندي زیلې دې کار ندي میوخه پاکشته دي نه د غرنګ مشرک ته ځکه خو ایمانشته دي نه مالا من قرار ځکه ایمان نشته بري عمل نشته او نور به دنه سفيده چوتن راشي چې ما ته د فلانکه خبرې فې او خیا فلانکه نو کافر د دقه ونه په شان ته ویخ نصره پوری بهفيدې ده زړه ایمان نشته نو په بري عمل نشته د نس خلقو ته سفيده نشته او مؤمن زړه ایمان ده په عمل له خلقو ته فيده ده چې دعوت ورکي او تاسو خبر او خاين مالهم من قرار وماتا پوه کوي چې دا د کجورې ونه خده اداک دا کومار کونډي خدي ادار چې داک چې کوم اوپر بوتيدي داخې دا کاکړې ورته وي د بوت ورونو کی کنه هغه پورا لا قیلان او چې تل لاس کوي ورته نه زیلې او نه به صفته لګینی تنه نو کافر ته جوړې ته وای پورا دنیا باندې حکومت ده لیکن دا چې مسلمان ورته متوجی شي موبیا سره نامو نشانه به نه پاتې کیږي خو متوجی کېدل په کار دي کنه مالها من فوق لارذه ددن نکتا اصلشته نه برشته مالها من قرار د که شانتی د کافر نه قطا یعنی التزینو نه التفیدشته انی دنیا کې فیدا شتا لقد د دې کا کوړو د دې مار کونډو د دې ځاړو د دې سویذنه نو ددن دن اخریت کې شيشته نه دنیا کې شيشته مالا همم قرار د الله مون پوکې کنه نو کوم خدا چې مفید شي دې کلکته مزبوطته مفيد ده او خدای اوکه سرسری دنیا کوم फायदा ده الته چلان نو الته جنتو ندي التهو फायदा ده الته عملل وړي رو پرته هغه خدای اوکه داخده نو ماتا پوکاي د تاسو بل مثال نور مثال نوم ډیر دی لکه سوره النحل کې مثال تاسو ذکر کړي دا وګورئ سوره نحل په ټول لپاره آیات نمبر 92 والا تکونو کله ته نقزت غزلها من بعد قوت انکاسه سوره نحل سوال سم سفارا والله ته کونو مکېږی کلتې په شان د هغه زننا ن قت غله چغ تست ننس کې رشې خپل من بعد د قو غله غونډه خپل من بعد د قووت روست د ری نان کا سا ټوټی ټټ لب پهخوا به خلکو سرخې کولی هغه چې به کوله یو بهړی وه یو به معشړوه یو به غوندو دا سيزونو وزو خلقه غپې به دکټونه سره سره خوچلو له ناګینې وتاړ جوړسل تار وې واپس کړه به خپل سمکران ناوینه با ګوندان جوړسله هغه ډېر باریک تار و چې ایلو غډوړ شو دیونه سمیدو دا به دا غې کار نو هغه ډېر ترتیب سره خېجو هغه نو بیره شړې جوړولي نو ګور دا لګیا دا خپل مهنت کوي لګا مهنت کوي اغه سرخري شي ونان ونالو ن تارونه جوړي چې تارونه خو غونډان کې سر ته ورسي او بیا واپس شي اغه داسې اوسلې کولاو کې او تس داسه تسمس کې ها تاسو ودا پته چ زنانه اسوم ناقه ساته تل و دین دی عقل هم چې لکمه ده رجالو دین کوم ده دی. اسی هم دا اوی چلی ونی شي او بیا قسم شي کنه او وسايته چې ګنګړي واچای دا مطلب شي کنه هغه کا سهوم خصو اغلی وانا شلا رشتہ کلم ختم شو ها اوس دا لیوانه زنانا چې دا غوند دس نن سبا داسې یو دا ریل یا د ماشين د تار ګولای ګولای ورتاوه دا ریل او ګولای رواخ لیو دا تارونه تر لریکې لریکې لریکې تسنس کی یو غو زنانا ده اسوم راته سات بل دا چې لیوانه شلا نو خبرته ګنګړي واچول او بیار اپاسی نو بل شیروان کنو سرائبی سمکی کٹن بیشتری و آغاز تکتای غردالی نو لوخی و آغاز تکتای غردال تست نا سکرن نو سمبشی دا پلیٹون ندی نو بیا غزای که نو بیا کٹمان که دا باکسی نا جن نگه کپڑی را خوشتی گه و کور که کرلی دا او با یو غلط کارده که نا لیکن نگه ممکن ده چې بیا بیشتری و آغاز بیا باکسی که دا یو شی چمچو هغه ستې جو چړکې واغستې جو ایستو ورته ورزولي داون غلطکار دی لیکن ممکن د چا بیا شمشي اسانه ده کنه لیکن را پرا د تار خرابې بیا غا تار چې بالکل اوم تار دی یې اشاره لري چې او بیا زره زره کی لکا ټوټي ټوټي کی اوست را پاسانو دا کار چرته نشي سمولته چرته نشي سمولې چې د غونډانو هم څنګه تاوکړې لاندې دا تارت چر تن شي سمولې ها نو وکړتاسان دي چې نو غونډان جوړ کې اغه نه ته کار نشا غستې اغه جوړه ته یوسه شړې ته جوړه کاږي دینه څنګه جوړه دینه خو شړې نه جوړېږي دا قرآن تار ده دا واخره ته وې دي سروځ سو کومل ک دا خو شمېږي چاننه نو نت سمولې شي نه اغه جوړه سمولې شي او نه پچا خرصول شي ماتا سمخی ویلاؤ مخی نئی مثال ایرا اسیون بی فیدی لان لیکن چلائی پو چلی گی تس نسی کی بیاوید تسنگ را ٹولا که تنیشی را ٹولولی دا تار تنیشی سمولی دا غرنگستا عمل مشرکت ایسی عمل لی وانا کده خراب دا دا عمل دیگه بیکار دی لیکن شرک و کفر سر دا عمل وکو وکو وکو لئی نشتا کتلا بیا دا سر ته ورسسهو من بعد د قووهتن نان کاسان هغې نه غون جوړه هغې نه معشوره جوړه کړړه هغې نهګولیی رییل جوړ کوه بیا ټوټی ټوټی کو عمل کوي نو مجوونه کوي نو د کاتون ووررکئ نو حاجونه کوي او پسې د شکو کو دا داسې د ختم کو لکه دا لیوانی زنناانه چا خپل دا غون ختم کې سی او بل کار دی کی تو ب به د وختلیوانو دا کپړی وه بیا بکسې د تللی وي دا چې نوکټ په بیاسم شو دا چورکې به چمه چوه دی بیا زه تراغلی لیکن دا دې دا سکار وک چې دا اوس چرت دې ته ناراضی اریم نه هوا وچلیدا نو چرتې نشي مونږه دکه شانت دې غړمنه تلاسون او چلیدل دا غون چرتو نو سميږي دا عمل من چې شرک او کفر او چلیدا دا عمل چرتو مسميږي دا پوکون د پاره لين شلکت لا يحبطن پوې کړی چې تشرك کای نو بيد عمل تم مساتا دا مثالونه پوکول د پاره شرک کای نو بيد عمل تم مساتا تاسو د سوره الرعد د لسمه سی پاره راوړو اوس مشرک ته وي چې ته سات چغاوې ستاسو د چغې مثال څه دي دا جلال دا مثالونه دی خو کته کوم چې ګورای په د دا سوره تراوت. مثال په کول لپاره آیات نمبر 14 وکیکنا لاو دامت الحق والذین ادونه من دونه وکولفرا له خاتغه دا پاران دعوت دا پارا الحق بلنه د دا حق دان بلنه صرف د الله پکار دان اوس دا کسان خو غیر الله ته چیږي وی والذین ادونه من دونه ع کسان ته چیږي وی سواد الله نه بل چاته لای سجیبون لهم بشیء وقبلتال نشکول د دو د پارا د سشی لای سجیبون لهم بشیء اس قبول ثاني سکول الا كواصتن كباصد كفه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في الظلال دا ګوره سوو دي وان داس طرف وکي چته ورولاته چغه نو ددی مثال سد ددی مثال داسه د لک یوتن وبو ته چغه اوبته چېغ کا باې کفه لما چې ب راشي او ب را شه شئ لکه د اوبوتته چغ وي را ش بللو غو چې وورې د او د د خلی ته ببالې دي د اوب د د خولی ته نه غیرلاتته چغ و ته ستا د چغې مثال داسې دی ستا د چغې مثال داسې دی لکه ته غیرلاتته د معبوطته د چغې مثال داسې لکه تته کې شی ضرورتمنه تته کې شی ستا ضرورت کې زو بوس کوم د خبرې لغور سره وره یو خبره دیمه دا خبر <تصفح> چو بول ته موجود دی غتن دمړول شي کني شمړولې مړول شي کنه اوس خو تخ شګو ته هو نه وای خاور ته هو نه وای چې خاور راشای ایسګو راشای بلکې وبوت وای او بوداستا زوروستر موافق دي کړی دي موافق دي کنه مخالف دی موافق دي صرف فرق د دې چې طریقته خطا خطا, خطا کړ پاره د دې چې تل لا شلوخه واخلي په واخلي دا سکه دا طریقه ده نتا چه کمشی دا پارا نو الته دستا ستاسو ضرورت پوره کولو شي شته لکه ډیر نت چې کوم شي د فارغواډې نو اغه سره پوره کیږي لکه صاحب معمولې طریقه خطا ده د استاد ضرورت نه پوره کیږي او بو کې تند ماتول صفات شته اتهوم د دقیق د فارغواډې چې زموږ تندمړي دا وب چې راځي استاد تندمړيږي صرف کارستا غلطته چې تر ګلاس دکی یا ظابطه ندکه کی نو ضرورت پور کیږي ځین تر خبره اوس واورې دا ته غیر الله ته چغاوې ها ګورا لا استجیبون لغوم بشي ته چغورتاوي نو ځان لګه اور غور سره چې دی فرق مونې وې پوهشه باریک فرق دی هغه دا چې د دې ته کېد او و کی استعداد صلاحیت شته چې دا کولی شي لیکن د طرریقهغلتته احتار طرریق ص نه دهڅغ ور را شي را ششي را شي اوغ بنی سر را تللی دی چې چا ته چغ ووي د حاجت من کوم د چې چغ ووي نو هلته د د ضرورت پوره کېږي نه لاستجیبونه لهې شي اوس دو خبرې د طرقوغلهته دا له دا ووت حق غې پرې خدنو ی دوونه مندونې طرق هم غله ت او کوم ځای کی د حاجت دی عمر هغه دا ادنه پورې کیږيوم نه شه ما قیدم غلطه دتجزمات ضرورت دي نه پورې کیږي نو عقیده م غلطه ده طریقه م غلطه ده او دلته صرف طریقه غلطه وا صرف طریقه غلطه ده نو دا دا کار نکېږي چې عقیده طریقه دواړه غلطې نو هغه وسنګو شي مثالونه پوښله فرق مې پوښله دلته سوید ولذین ادون من دونی لا یستجی دوی زما ضرورت پورا کین ولایست جیونه ال ته خدا شیش تد نصرو چې کومه اغن کیږي چې کومه کی نشته هغه بسنګو شي تاسو سورته حامی مؤمن وروړې فمن ازلم سفارا په وکول لپاره فمن ازلم سفارا سورته غافر ورته وي سورته مومن ورته وي آيات نمبر دے آيات نمبر 20 والله يقضي بالحق تاسو معلوم کو والله يقضي بالحق الله pore kay zaruraton da ni bas mana والله يقضي بالحق الله pore kay zaruraton والله دی دوه مندونې اکسان چې دو ورته چغې وا الله نه نله ی زونه ب شي پر کوول ه ضرورت لې کوئ ه ضرورت نو الله ی ذبل حق الله پوه کوې ضرورتونه هغه کسان چې دو ورته چغې وي نو لا یخ زونه بشي ضرورت نه شي پوور پر کولی شي الته د قټ کې الذين تقتلوا الذين واليدون من دون لا يستجيبون لهم بشيء چې د دوی ضرورت تل نه پوره کیږي نور پسې ځکه وي او ما دعاء الكافرين الا في الظلال چې جا چېغه سنده درجه خو کېږي شکره بلا لك څنګه وبстаў د تن د خبر نه دی استاد आवाज نه خبر نه دی استاد ضرورت نه خبر نه دی استاد تن دی نه استادی ضرورت نه سادی आवाज نه خبر نه دی شتا پکې لیکن هغه خبر نه دی نو دقه شانتي ته چاته چی غوې نو استاد ضرورت نه استادی आवाज نه خبر نه دی پانه او به ته چغه و نه هغه ته سپاتاده چره سوې سادی ضرورت نه سادی आवाज نه خبر نه دی الدقه شان تتغير لا تچ غوین دا غیر الله همسا आवाज ناوري سوره فاتر لغراو نه مثال <خصف> ولذین <واللدينت> تدون من دونه ما یملکون من قدر <قتبير> آیات نمبر 13 سوره فاتر او ما یقلط سفارا ور پسی آیات گوره ان تدعوهم لا يسمعو دعاكم ان تدعوهم که چغورتا وین استاسو آوازون ناوری لکه سنگ داو بن ناوری شیده؟ بن ناوری استاخوانا نبوی گستا پا مقصد من انو لا يسمعو دعاكم ولو سمعو که بالفرد محال چرتا و آوردن نمستجابو لکوم ولی ما یم لکونا من قتمیر ما یم دا کجورې د بمبته د پټ واغدارن دي نو ته پټ نه غواړې کنه کا وشې غواړي ځو الله وي ا دومره شه وسره نشته ته بخو پټ نه غواړي کټک غواړي ته نه نه ټک غواړي نه ته پټ واړي ته بخو ډیر شه غواړي زيران ک نو خپل برکان پیسې راک نو جائداد راک را روزي راک کاروبار کې برکت راک ته بخو ډیر شه نه غواړي یو تن سره پټ نشته ا ته دا ساقل ل لا يقدون بشيء ذروستان شي پورا کوله ولي ضرورت هغه شي هغه سوک پورا کوي چې هغه سره سوي کنه ادو هما يمليكون من قتمير دا دوته چې غستا دا سي बेकार ده لقد او بوته چې غستا बेकार ده التبياهم سا ضرورت پوري کېږي دلته خد دا تصورهم نشته دلته خو هم نشته دا سوره تر عبرا ورو امیثال لیخا پی پی ماتا اس تو پرون ویلیو چه قصص و امیثال چیشے قصص و امیثال داگر سورتی رات بیر آوڑا بل میثالو گورے دګه او بل مثال الله ذکر کئ انزل من السماء ما په و کوله پاره مثال له مثال دا سه پیش کی الله چې ګورا چې کله باران را شي کنه نو د دې سرګن نقصانونه ډیل وي یا ده نقصان دی یا ده غنی زن سر روڑی توفانی کنه ده خوڑو نراشی سندو نراشی یا تنگی راشی و بخدشی ده نقصان سوکا رانا و بوکی شیده و ده خده کده نقصان شد گرد برد بلی غاده نا دا بوي نو دکې ن لاس خوږې د ناخپ خوکې دا نوس لاس هم خوږېږ اخپ نو خوږېږي غ راغلی ګټې راغلی په کې غور به تا د د ګټې روان او غ روان بل دا دیې ماران لړمانان نو نو بیا ته چ هغه غروونه تهل تارنګې خټان تهل هغ کې ماران لړمانانو نو هغه هم پهې کې راغل باران خو نقصان نقصانی شی ړی کړي دا ډ نقصان او که دا و د باران دا کار وک که باران نو شي نو دا او به نوې خړی شي دغسې نه ده تهسو دا غانې په دی کې راغلی دا ماران لړمانان په دی دا ګټې په دی دا نقصان سر باران باران نو غ نه بچاره و خپل په ضایبه مار به خپل سری کو او ب به رای ويمونږ بهفی دی اخې نه دا نقصان خودي باران وکه دا 90 چا وک ده 12 نوک اوس پوکول د پارات وی دا مثال د قران مثال د باران دي چیرې مثال د باران دي برن راوري کنه ها اوس دا باران راغې اوس چې دا مار خپل سوري کې دن نه مار خپل سر لانا کې دن نه نو د څه کوجل شي چا د پتلګی غنی خپل خپل جیکی نو تنور په بلیږي ها او څ چار چا پیرانه د دېنه غندري ک دېنه غندري که دا رانا اوبچنه لګوندې لګونې ځکې دي لیکن دل د ګند پرته نا غدي غړي راغې ندی غړي راغې رانه کومچین ورانی اوبدي اګه ایستو ته ګوري را د خسته اوبدي غدا ګند او دا ګند زړه نغواړي اوس طوفان راغې هر دښلانو غنی یوړې چار چپینو نه غندونه یوړل غې ساړه کې چې دا خلک اوسی د تور کې واچئ چې د او شي ماران لالارمانان راغلله چې خلک پهام را ي د اوبونه في داخلې چار چپین ګندونه لري شل تګکن نه او بس اوس که دا باران نو دا خو چار چپین ټول ګنده و کهو نو ته چاړه کې د نه تګه ا به وو وخته سوګرارتلې نه شه فورې غن غنې پرتی دی د غن غنې پرتی دی یاره دلته بچت تماري طوفان راغې دا غټي او غني او ماران دای ټول یول وسخه داډا بذر سره شپیزی هم مبارکې نو ورځې هم مبارکې او برناشته دا ګنلار دا ګنلار دا مانی روکاوتونو هغه ټول ختم شل شه خو قرآن راغې دلقوهته خو د د قواحت خو د د قواحت خو د غوبل جوړش مکه کې غوبل جوړشلې مدینه کې غوبل جوړشلې طوفانون اصلل غني را بارشل نو يهود را بارشل نو ن لړمانان نصارا را بارشل نو غني را بارشل نو قريش را بارشل يو غيمه جوړشله راځه پرځول جوړشللک يره دا قران نه بیان شي نو موږ مکه کې فارمو مومونږ مدنه کې پاارمو دا قرآ راغې دی نو دا غوبه پر دوول جوړل مکې کې جنګونه جوړل مدیین ک جنګونه جوړل او خودې جنګونه جوړشل اوس که دا ی وودو ماران ا نصاره او لړمانان او دا د قی شو غنیئ نو چا بهین او تونه پږئ سانې سره به دین زوختلو ردې غړم د غ نه غه پرته نو او شلاری کې نستلاری کې نستې غرر غرر نوبرغلو نو نبی الله سلام خاتم خوغه ماران لاړک پراتی دي دي غن دا پراتی دي ير دي مولي صاحب خاتزم خدای چې مبتدعين پراتی دي هغه چت دي پین پیران سره دي ير نشمتلینو ير نبی الله سلام او خدای واقعه ده لکه غرر مديني مكيته خدای واقعه ده نپرې خو چاته سو رزي یو روایت کې راځي چې یو میا انتظار کړو انبيار سلام سره ملاقات نو شي یو میاش فورلک ور سره ملاقاتو کی دیغه نذین غنی په تدین دیغه نذین ماران دین دیغه ندی لړمانان دی دې وبونه سره پیدا واخلو ټول راتلو لار نشته ورتا غړ لشه توفان راغه يهود ختم کړل نصاری ختم کړل غنی تنور ته غرزولي صفا سوترا و سنان خذ یوا دی روانه د دکالو ډکا سوکپور تک توله نشته کته له نشته او دا، تاوی چبانان کي نقصان دي بانان خو تا ته فيدا را کړه ستا کلی کوسونې غندونه لري کړل قران خو تا ته فيدا را کړل رسمنى رواجو نه بدعت شرکا ته لري کړل تي صفا ستر ستا خوشي صفا کړې ستا خورونه صفا کړل ستا لاري صفا کړې نو قران خو ستا معاشره صفا کړا ستا جنازي سم کړې ستا حادثه سم کړا ستا معاملاته سم کړل ستا سمکر کسیم که تا تا تولید تفاان خیاریگی دا قرآن دی جنګونو کتاب دی هم توفان بیکار دی کان بیوی توفان بیکار دی دا دی جنگو کتاب دی دا دی غیمو کتاب دی نه دا ستا فیتو کتاب دی امون پا دی منی لئی باس کردو و آ دا کتابو ننزلنا ہو مبارکو نمسو ایدلو فیدون دکتے لیکن فیدون دکتے کنا دیت تتت دن نکی گی نو مشکلات دیر دی چی مشکلات ډیر دي एकदा مشکلات خود انزل من السماء مان مفصلته وتت بقدرها برنه قران را برنه باران راغي نو هر کند کې چې اخپل وس مطابق و راغلي تنګي تا ګورن وای کله ونوب دین لختي تا ګورن وای کې هغه ملګرون دین خور تا ګورن راغي کې ډیر دي شین تا ګورن راغي ډیر دي قران بياني کې تا ورکه و نه زنده هغه تاسو مل خبره ژوند کې کې وساحت ته خوخ په پوه شلکه یره ما یو خبر وکړه هغه سر زر نوري ټلکول شي لکه مثال ما وځه ته زب دک بهشمار نوري ټلکول شي بشمار نوري ټلکول شي لو فصالۃ دیتم بقدرها نفحت ومل سیل ز بقدر رابیه نو شلول شو فحتمل سیلونه پورته کا سیلاب زبدن زګرا بیا او چت ما روان دلکه تګ دکنه سرپرست د دې پرورام څوک دی یو مشرک, یو فایز... مشرک, مشرک دی فم مزبد او فیذ ابو جفا یو بدعت دی امسایل او فیذ فحت ملسایل زبد الرابیه چې تو ګورې او طوفان روان دی طوفان ته ګورې لپاسه به مشرک دی لپاسه به بدعت دی ادا ټول خلقې قابو کړل دي چیرې ټول خلقې قابو کړل دي او مشرک دا یې سرپرستی کوي د میمان میمن خوشی څوک څوک دی فرانکه مشرک فرانکه بدعت انکېانکې او خلکوم دیر زیات او بلی سرپرستی مشرک تی کوي فخته ملهلو زب را بیا دا د خلړ تووفان چې را شي او بخ کوې ګډی وټی کړي اوس دا د مشرکانوتییانو طوفان راپورته ش نو حق بالکل کول چې ته و چې د خوړ ک سرلو او بو نه یار تختې خبره د دو خبره د دو خبره بله خبره خوشته دی نه دغه نووااز شي او دا د نومر راغیر یره دی غنچ د باران نش یره دلتهون چا د بيد تهان جلسه دی غن نو اجره دی نه دی دی غن نه طوفانون نش لاله بارانون نش لاله اغه غا شل ته تیارې گما تیارې گه د چ کوم مشارکې فهم مسایلو فهم مزبدو فهم مزبدو فیاذ نشان ختم شل ادم شل نش نامو نشان ختم شې اوس په تسکای د جلسې ته څوک څوک تل دی خوراشه ته مشرک بدعتي شي نو طوفان چلاړ تا بلاس کې او ڈی سی یره دی یو کې عمر مادي طوفان کې لري دلاو دې ګټلان نیو تلې طوفان غونښت اوس هغه بدعتيانو جلسه او جلوس نشته اوسه طوالاس کې ډیسی یره یو بدعتي خو دې ګټلان نیتل لے دکري نه یو بدعتي راغله او دې دې کې شریکو دپسلاشه دپسلاشه دا یو مشرک دا لته نه نور کې ورځو ماران لړمانان اوس طوفان چې ختم شي ورانه صفه شتره وبدي واستاوار راځي چې ډېر الله وی متاثر کیږي بس شینه نه دا مثال ته لپاره ده متاثر کیږي بس شینه نه چې متاثر شي د خړ کې خوراني وبنشتا اسنه دغه نومه خړ رانواني دي چې دغه نومه خړ رانواني دلته وبدتي دا وي دغه وي دغه چلله د بلغه وبدتي دا دغه وي دغه چلله د بلغه خړ وبدتي دا چلله تتو چوګوري چرني وبو خو ځما مرګره خو چرتا نشته لقو دماؤو که کا کنه شده لقو دماؤو که کا کنه اما زبادو فیاض هبو جفاق اما زبادو فیاض جفاق دابا خو دقا سیلار شی وستو رب العزت و اما ما ینفعون ناس نخرید بودی ینفعون ماران دی ینفعون ناس لرمانان دی دی توفن ینفعون ناس غنی دی نا اگه جی توفن که سمر چیزون را غلیو أغا ينفعون الناس نولك توفان كتب سوم رسيدون لراغلو أغا أغا ينفعون الناس شو أغراني و بوي شو شو أغراني و بوي أقب يفاتش له راغلل نحرين ولا راغلل أحزاب ولا راغلل خلقه ترده پولك مدينة يهود ويچار طرف نراروان دي ده غرن يودا لراروان ده قرآن وي و بالله و ظنون خلقه و زننتم الا ينقلب الرسول دا فرانکي قبيله توف د تاون راغه فرانکي قبيله تاون راغه فرانکي قبيله لوی توفان جوړ شو مديني کوم چರ್ಚه پیر دیغه غلط تر اختيار اغلی بنو قوریدو چې لازمند کونو دا غلط تنګي راغه دیغه بنو نظیر او مخالف شل دا غلط تنګي راغه دیغه نغه ثانیانو راغلی دیغه ټول واه دا غټ خوړو ادیک خسرو بنشتشل شه نو لگ هو درې کا کنه لگ هو درېګا زکه د طوفان چې زیته رسی کنه دار عزيز زړ ټیک دا کنه لیکن چې ختمې غنو لگ واخه خلی چې د ختمه ډېری جوړی کړي لگ چې ختمته ډېری جوړی کړي غندو نه مندو نه ډېر دغه کړي نته لګونه دماو کا الله وای فاحتمل سید زبد الرابيا اور 258 فامان مان ين فو فا زبدو فيذهب جفا زجدين فيذهب لاض جفا اوچکرس دغه بیا اسم نام او نشان نګه نوم باغستو ولني سو کو یارا یارا د خو مون ته غلطلار خړیو روکه بي ديتي دغه نومه خپلوس د خپل دل سي لاوارم د خپل پر ران لاوارم د خو دين خلاف کړ دې فيذهب جفا فاما مان ين فو الناس تارانی او قران دې موحدين دې قام کوسو فل ارض اهو با پارتنرش مکا شلوسی دغه مثال الله پښکې غره سونا دا چې تاسو وي دومره توفان راغې لیکن رانی وبو ګور چرته نورو کیږي یو نه یو ورځ به دا رانی وب سر را سر ګندې کدا سنه دا ک توفان راغې نو ساخل ده رانی وب ختم شلی نه ختميږي دغه رنگې دې بدتانو توفان راغې موحدين نه ختميږي دشرک توفان راغی نو توحید نه ختمیږي د بدعت توفان راغی نو سنت نه ختمیږي ټیک دکانه د رسم او ریواج توفان راغی نو شریعت نه ختمیږي دا یاد ساته د خلوبو توفان راغی لورنیوب نه ختمیږي کته ډیر وایچو یا رنیوب نشتا بیا به یو را سر ترګن کی کته وای په دی علاقه کې سری موحد نشتا سر توحید نشتا سر سنت نشتا دمو دا مور ورپسې بل مثال هغه د دین زیات وهذا خطوانا هور تسوئ ومما يوقدون عليه في النار التواخلت او متائزا بدون مسلوك دا سنلا شكرا براني مثالو ديك لغن فرق ته اكثر قرآن کی و ابو مثال دي براني ابو مثال دلت, دلت دور التائت استوقعنا را ورپسي ابو اوك سيب من السما ورپسي ابو مثال کل کله کله د یو مثال کله د اور مثال نو مثال ذکر ک تک د اور اوس پسید اور مثال او داوم لکه څنګه او وبونه بغیر گزارنه کی کیږي او بو کې خړی راضیه عارضی او رنی چی مغه دایمی وي دد دا دا جو ابو خپل کار به لکه خړی عارضی رنی دایمی نو باطل عارضی کی حق دایمي دا, دا خبر و استاد زین کی باطل ارزې حق دایمي دا او دلت ته دا سونه ده امر یې چې سونه لمور کې دا سقله نه ده کنه سونه واخلته ور کې ګرځي دا سقله نه ده لیکن اوس دا سونه ده لیکن دیمنه زنګ خطر له دا بغیر د دینه کیګینه دا ځنګ مدينه الله دل لريکي ګورته سونا ګورځي نو سوني نه کچره لريکي قیمتي زیاتې اور ته غلم هغه شی ګورځي چې بي قیمتي کنه کېده بي قیمتي ها او دل تا سونا او قیمتي دند اور ته ولي ګورځي دا ګدل لپاره ګورځي یو د قیمت ذات شي بل دینه ګن لريش انقلابات ولی په موحدين راضي ګن لريش ليمييز الخبيثه من الطيب چیرې قران کې سوې ليمييز الخبيثه من الطيب تعبطه د پاک مې جوړا شي نو دا انقلاب د دل پر راځي شه راځي او حد کې انقلاب راغې دا عبدالله بن ابي بن سلول او خطيب سيبي بن برغندي نو دې برغندي زوي درې سو کسان لارې نه واپس کړو ليمييز الخبيثه من کدا او خود نه راغلی، نو, را نو مونږ ته د برغانډي او، معلومه اېثباتونه اېثباتونه برغانډي آواز اولاد مونږ ته پټوله کیده او احزاب راغې نو قوريضا او نظير د برغانډي مرګري د دو پټونته لګيده نه نو اوس دې سوني سره صحابه او سره منافقين ګډ شي وي دي صحابه او سره کته نه مني بیاوم ټیکټ منافقين سره ګډ شي وي دي او محفل سره ناشتي اوس مونږ ته به څ پته لږي لکه دا او که دی دا ګن چې دی او سره ټل شو دی اوس دا جدا کو بغیر بهغیر د ور نه جو کېږ نهغیر د که مونږ ده شاندونونه بیا سون په قیمت خرېږې گینا توړې غویره دا خو دغ کاره شو دی تا خو سونې په قیمت خررسږ گینا او بغیر د ور نه جو کېږي نه نه به چې ور ته غور دی لپاره چې سوونه دا خښه نه ده دی. بلکې دل په اوره دې قیمت زیات شي دینه ګن لري شي دا طوفانونه راغله انقلابات دا طوفانونه راغل دا انقلابات راغله د دې لپاره چې شلو شي ګن لري شي د دی موښدينونو نه چېرې تاسو روي کس نه فتو راغله فتو به اداره کړم چې هغه وروګر پټ چېرې دا زه و سرنیمه په اضافت ماونه لګي چېرې دا په تو صفاشي کنا شي چېرې دا طوفانونه راشیټ دا به دې لريال شي زخو زخه پکې نیم چې ده زخه من الطيب چو غړي متا سره ناشي او بیا چې خبره شله يره دا خبره په ما نه شي د جلا به شي ليميذ الخبيسه من الطيب ومما يقدون عليه في النار ابتغاء حليه ومتع زبد نسلو زبدون کيمونو زنګ راغليك دا انقلا اوس موږ مددي دوه مثالونه کې الله مونږ پوښ کوي چې انقلابات زماني چې داله لپاره د دا رسوی د توحید او د موحید ندی مسلمان د اسلام ندی دا طلب شد والله والله تازوی ما خبری من پوشیه که انقلابات تزمانی دا د اسلام او د مسلمانان و رسوی د پار ندی د موحید د توحید د رسوی د پار ندی د قرآن د پسپا کول د پار ندی بلکی دا در تر تازه تاز و کول د پار دی چیچ د پار دی؟ ثارو تازه کول د پاران لیمیزه الخبیسه من الطيب ومما يقدون علی فی النار ابتغاء او متاع زبد مثله ساده دوله سمص پاراک لګراواړ دوربین انشاء الله کلا سبق و مسکرا زیلا به ومثالونه و وضاحت کو کنه دا, دا صرف د دې د پارا چې شورو کوم تاسو خبرې کوم نو یو پکه دا چې الله کسې ولی ذکر کړي سوره یوهود لګراواله د 10 سم صفاره الله کیسه ولې ذکر کړي او الله مثالونه ولې ذکر کړي نو دا په دا پاره کله یو شې ثابتې نو ثابتول له پاره کلی نه کلی قصص او همثال کړه د آیات نمبر دې مثال مشرکانو او په اوکل لپاره سورۃ یود مسال الفریقین کلاما ولا صم ولبصیر واستمی هل یستبیان مسلا معلوم ک مسال الفریقین مثال, مثال د دو فرقو دوو دلو دوو کسانو کل اعما والبصیر کل اعما نا كل اعما والاصم والبصير والسميع كالاعما والاصم والبصير والسميع دي ملك حاضر قد من پوش مثال الله پیش کینا مثل الفريقين عزت اسو مين سي يا ها بصیر اوس دا عما بصیر خبر مخک و را یوتندې دو تنې دی یو سترګی شته د بل سترګی نشته یو سترګی شته تاسو څنګه دا یوتندې نو د دووم دواخ پی دی نو د دوم د دوم دولسونه د دوم دولسونه دی دئوم بدن ولدین او دئوم بدن ولدین دئوم خوراک کین او دئوم خوراک دئوم خبره کین او دئوم خبره کین دئوم ده دئوم فوزدان او دئوم فوزدان دئوم دماغ دین او دئوم دماغ دین او دئوم خبره کین او دئوم تمام او صفات او یو ده شهره ها صرف د دستر گیشته او د د نشته خلق به ته برابر وای نه چرتهونه تو ورته قال کاد دا غوند ادا بنا برابر دي نه وبینا نه برابر دي برابر انسانان دي کوي او دوړ فانی دي کوي دوړ مخلوق دي کوي تمام صفات دي دوړو یو دي ششلې خا یو صفات کې دوړو جدا دي چې یو بنا دی او بل نه بنا دی مخلوق وې دا دوړه برابر نه دي دا دوړه برابر نهدي اوسواور دړه فات خونیو شانې دي که نه دواړه انسانان دواړه ګرد دوړه خبرې کو دواړه اوېڅ کې خوراک خواه کويه به دواړه فانې دي ټول صفااتو کې یو دی لیکن یو صافتې یو نه یو سره ست او بل سره ن نو خلق دا نو چې دا دواړه برابر دي کو چرتون نه دا دوړه برابر دي اوسواوره دا دا ډول نه برابرای چې تمام صفات کی یو دي یو صفت کی جدا دي ما سووي تمام صفات کی یو دي یو صفت کی جدا دي چې تو برابر ندی تو ندی هله استویان مساله نو تو نان دا ډول برابر ندی اوس ته دا دې یو انسان دی لکه بطوری مثال عیسی علیه سلام واخلا یا یو انسان ده لکه فران واخلا یا یو انسان ده لکه بلکس بل واخلا یا دیالله ولی واخلا یا یو بود ده یا یو ونه ده تو وی چی سنگه آغا ایلا ده ده ایلا ده ده دواره برابره ده خواه یو صفتون مشترک نشتا چیره اغو که خود طول صفت مشترکو یو پکې نو نه برابر نه نو دې کې خو یو صفات النشتاق هغه خالد ته نو دا مخلوق دي هغه مالک ته نو دا مملوک ته هغه باقی دي نو دا فن دي هغه عالم دي نو دا جاهل دی هغه قادر دي نو دا عاجز دی هغه غنی دي نو دا فقیر دی پوه شئ کنا اوست دا چې یو صفت کې یو صفات کې جدا دي تمامو کې مشترک دی اغه تن نه برابرای چې تمام صفات کې یو بل نه جدا دي نو څنګه برابرای چیرې اغه خالص پیدا مخلوق ته مالک ته د مملوک ته اغه رازق ته دا مرزوګ ته اغه دایم دي دا فانی دي اغه قائم دي د فانی دي اغه چې نو اغه قدیم دي د حدیث ته اغه علم یلا دي معبود دا د دی نو دا ټول څنګه برابرای چې یو صفات کې هم یو شانتي نه دي یانترا له خبره دا ته تمام صفاتو کې مشترک دی یو کې جدا دي نو او چې کوم تمام صفاتو کې جدا دي ته څنګه برابر دی څنګه برابر دی شي دا ځان نه لګي ورپسې ا سم او سمیا دے یو کونډيبل دا دواړه ته تمام صفاتو ته یو دی لیکن یو صفات یو کې او بل کې نشتا ته دا دواړه برابر نه دا دواړه برابر نه دي نو تاسو برابر برابرای شهره دا دوړه مخلوق ته دوړه مملوک ته دوړه مرزوق ته دوړه آبی ته دوړه پانی دي تمام صفاتو کې مشترک دي اته یو اوریبل نو دا دوړه برابر نه نو مخلوق او خالق یو صفت کې هم مشترک نه دي نو تاسو څنګه برابر حالیا تاسو یانه مثال افلات تذکرو دمرون ته سوچ او فکر نه کار نه په کار داله که تا سوچ او فکر نکار اغستې وې ادا علا او مخلوق ته نو برابر کړي وقار داتا چې تا خپل سوچ او فکر نه چې دادونه نه برابر وي نو تا خالق او معنی مخلوق ته وتا تا مخلوق ته ما قائله اعلانوي نور مثالونو قران کې ډېر دي تاسو دا سوره انبیاء لگرواڑا وای دا سوره حج اخری اخری جو کو سوره حج انبیاءنا سوره حج دا ولسم سی پارا سوره حج دیک یو مثال الله پس کې بالکل اخر نور بغور ولکه با دا بالکل اخر یایو الناس زوره با مسل فاستمعوا له دا په اوکل د پاره یا اوکل د پاره یایو الناس ا خلق زوره با بیانیکي مسل یو مثال فاستمعوا له نو بغور تکې دا مثال بیانیکي اما تاسو ته کیسه سو مثال لپاره مثالونه لپاره د پوښکو له ښه خلق پوه شي کنه ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا یقینا كسان چتا سو ته چا شواد الله نه او مت نشي پیدا کوله مثال شوه او مج تذکره والے وکړه ناقص الخلقت چې ناقص الخلقت نشي پیدا کوله نو کامل الخلقت شوا څنګه پیدا کی لن يخلقو ذبابا جواز یونا ولوی تماولا اگر چې دا ټول ورتراجم ماشين شلو کی نش پیدا کولی دا پر الله رب الاول 250ي لن يخلقو ذبابا اگر چې ټول راجم ماشين یو مت شي پیدا کولی خا معبود کو هغه چې دا غو مخلوق بھی دی مانی و دي منه ما یو تفصيلي خبره کړو شروع کې مخلوق معبود باغه چې هغه لپاره مخلوق وي نه داتا سو معبودان جوړ کړ دي د خو مخلوق نشته یعنی کامل الخلق قد مخلوق پردا ناقص الخلقتم نشتا کامل الخلق قد پردا ناقص الخلقتم نشتا لن يخلقوا ذباما ها دمه اولی خبر څه مطلب شو اوول خبر ندامت مطلب څه چې تاسو دو دوه تا مابودان وای نو د کی خطا شوي ولی مابود اغه چې دغه مخلوق وی دغه مخلوقه نشتا زمړ او بل خبر به شي هغه به داشي اړو دی ولا مخلوق ني زمونږ به ضرورت پوره کوي کنه زمونږه نه نه مخلوق ولا مښتاک نو تاسو ورته معبود و یا نو مابود, مابود له خو خارج کې مخلوق په کار دی ها دا خلق الله فارونی ما دا خلق ال الذين من دونک دک دا کنه د ما داستا سودا ویلو چې مابود با غي چې نه فو ضرر واکداری لو دو خو ځان د پاره وای او يسلبهم مذبب شیء که دون مت شیشه او تختی د دو مملوک شی نو دو ځان لپاره اغنه نشازادو لای ناقص الخلقتنا دا طول اخپل د فایده نشه ښښسته نو دا چې خپل ځان د فایده نشه رسولې نو تاسو دا وایي چې ټیک ته مخلوق تني کنا مونږ ته به فایده رسې نو دې کوم خطا یې چې مجدونه شې شو تختینو نشي خلاصوله بم بهل الفازکی دا ووی چې دو اخپل ځان د پاره جذب منفات مش کولې صفایده نشه حاصلوله نو تاسو له وسنګ حاصل کی چلوشي لا یستن کیزو مینه غن نش خلاصولیک نو تبو چره دما فلانکي ظالم مامون ظلموک مانه چ فلانکي شو ته مانه پیسیو تختول مانه ساوري تختول مانه گاډي او تختو اته برا شدت دبه شیما منډه وای دنا خو مت او تختي دا غن نش خلاصولین یو جابر انسان نو وسنګ خلاص کی یو دابو دا کو خلاص کی یو انسان نو وسنګ خلاص کی ناقص الخلقت چ ګډ شل غب سیمنده نش وله نو روغ وسنګ ګډ شل اگر نشی رسوله نو؟ بلا خبره نخلوقی نشتا نفع نفع ولا سکر نشکوله لا يستنقضوه منه بلدا زمڑا مخلوقی نشتا چرکا با راپاسی دن لبا کتا جوره کی کننو دیقانه نبا خلاشی مخلوق بجور کی دن لکنن یا نن مچ مچشه او تختو نشی خلاسو نو سار کی دیو راجیت تزماز زوی لگی پرون تختول تختو لیو نن تراشا چلے نن تراشا نا اللہ رب العزت وی نن اسی کار کو لیشو نسار کو لیشی ضعفت قالب والمطلوب چلے نمخلوق اس پیدا کو لیشی ان نببی پیدا کی نو اس تن نفع ضرر نفیو ضرر و اقداران دی نه به بیا شی اضافت طالبو تاسو ور ځای تاسو طالب یې کنه یا دوغه پسې ځی طالبان دي نو هغه مطلب شه یا تاسو ور پسې نو طالبان شوی دا مطلب شه نو ضایفت لوفت طالبو و مطلب طقشن يو آیات ته ده سورت سبا تا صدا سورت سبا آخری رو کل اگر آیات نمبر دی انچاس سورت سبا ومن يقنط سفارا ayat number 49 Allah wajal al haqq ragh al haqq wama yubdil baatil wama yu'id sama matlab de wama yubdil baatil wama yu'id haqq ragh noz baatil maabudan di aghulak ghalish lanbaba kharashin Allah نہ اوس مقابلہ کولې شي او نه به دوپاره مقابله ترپاسي یا نه اوس پیدایش کولې شي او نه به بیا وکی نه اوس فیدرسولې شي او نه به بیا و رسي زوافط طالب والمطلوب چې زوافط طالب والمطلوب د دې سپیدات خارج کې مشته سورۃ النور تاسو لرګواړی هلتې مثال له هغه وزاحت به کوځه چې اغه ډیرو ګده ټیم پېلېږي وقت پر لگی صورت نور مثال دیرو گود دے صرف راران تاستا بیاکال دید تراغلون در توم دیرو گود دے ٹیمپ دیر لگی اللہ نور السماوات والارضی مسل و نوری ہی کمشکات نفی بھلو کو آیات نمبر دے پینتیس نمبر آیات دے سوره النور اتلسومه سفاره تاسو مختصر خبره د دې باره کې وکم مسل نور کما مشکاتن فیه مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة تو کانها کوکب درین یو قدمن شجره مبارکه زيتونه الا شرقیة يكاد الزيتها يزيء ولولم تمسسو نار نور نالا نور وصف حلق غنب جنب بلفون دیک ليلتون لكن مخي وجنه صراغون و نو لالتنون نوعي كوه يصو شيزونه اغي كوه تيل تيل لگدل يوشيو پاك تيلو دم اغي نبا يوششا را بلدا چاغه به یو تاخ کی نو شیشه دغه صفه سوترن ال مصباح فی زجاجه او بیا و چط پتاخ کی نو تاسو لغه نه سوچوږئ او تیل چاهی کی بچا صفه تیل وا چون نورنا به کوله کني تڅیدو تڅتس تس به مشرانوم نشته مشران په خپل کې نه او ته پتی ناغو به شي رڼا نه نو دې لالټن کې د چاراخ کې دی مصباح کې تیل دی نو تیل خبره راځي کنه نو د دې رڼا لپاره څو سیزونه ضروری دي یو دا زرو دي چې دې کې تیل وې دیم دا چې تیل صفاوي دریم دا چې دا پوچت ځي کې وي چې پوڅت ځي بل ځکه دینه شیشه تاوي چیرې ها نو الابدارانه کې الابا اوکه دا اوچتجې کې او شیشډین ام ما جدار وي صفه سوتري ولیکن تیل پکيني درنانه کې تیل پکې لیکو اوچتجې کې دیو مرانانه کې ټګدا کنه وستا شو خبر اور دا تاخ کې وي دیوال که کڑکای که داولی زکا چه برا چطم چطم تزران کی یا فرش منیک دی سوک پاس زیب لته سر بوئی لط بو سر بو لگی بل رانا چه ناغا مکمل نی سوک چه کینی پاسی نو چابا سر لط لگی دیلی نو چابا لاس لگی دیلی نو دا با او بل آخ نو تیل باتی نتوشی نو چط کی ولی چت کی چې برابر لا غو نو کتلاند دی به تیاری بلدا چا سر سر بوله کی نو سګېډه به لرګي به ناګې سر بوله کی کټ پهوچتای کورسای پهوچتای ټیبل پهوچتای ناګې سر بوله کی نو کټا ټاونس مکه منو فیدا نشتا بار چت منه چې ځوڼ دی ناګې نو نا فیدا نشتا ها دا به چې ناګه دیوال کی تاخ کی کولی کټا سو ګرځین نو تاخ کی نه لګی چې څې پاجی نو تاخ کی سر نه لګی مخ په نوم محفوظ ده سر نو محفوظ دي زين تراله لاټن پتاخ کړي اکبر مې شیشې یې نو تاخ کاوټ دي دا شیشې نو تاخ گی نو لګینو دننه هغه محفوظ پاتې کیږي شیشه ورته اڅولک سिलाई لګین لو دې تاخ تستیق تاخ پینې لګې سر نه لګې لکه سिलाई خولېږي کنه لوړ لګي لوړ لپا خو هغه دیوال مانې شو چې ترڅو نو دی غن نه دیوال دی نه دیوال تکتا انو سیلی بزیم سیلی لحماانی شیششلان شیششو مانی شیششلان <سیشو> خواه اوس پسی جلو چی دوم را کارونوشلی صفاس تیل دیک بیا تاخ کده بیا شیشت نتاو داک نو اوس با دیخ پل فیدا ورکی دتا به نقصان نرسیگی اسیگی با نا در جا رانا با بار ترازی دته نقصان نور کوي کته سو ګرځینو دته نقصان نور کوي ورو چت شین دته نقصان نور کوي شیشه راځین دته نقصان نور کوي 4 ته پیره سپورټ 44 اشته او شیلای سره مرګیږي نو شیلای ته شیشه لا نو د ددن منفعتونه بار راځي بار مان منفعتونه ددن نزي ماسوي ددن منفعتونه سمردینو بار راځي چغره نه دا بار مذره تون ده سمره دینو اغا دن ننزی اوش ایمان محل چنو اغا زده دیک دا برچت امن سر امن دیک چا کٹ کرنو و ایچ ایمان لاړه تا کت اخپو کی امن دیک چا چا کٹ کری این اخپا کٹ ایمان لارد دا مز کدی تا اخ دا مز کدی کې دن نچنو اغا زده دیک شنه هغې کې ایمان دی ې ایمان دی اوس بار نه شیشي راځي نو غ پارروکاوتونونه ډیر دي په سر به لګ نو زړبه بچی کته نه راځ نو پخپو به لږې نو ز بچی چار پ نه را نو پلاستو بلګې نو به بچی د کهدلته مثارونه پ پیش تا سره یو یو کوی سره ځین کې خبره راځي که نه را ځي الله د اونپو کې. وس دن نظر کې ایمان ده نو د تاسو خبره کوي نو تنبیه کې تناول ایمان ده دا بدعت خبره کوي نو نه لګي پی بارنه مزرته نه نه قبلي او د نتی ایمان ده نو غیر رڼا بار ترازي دا تیکتا نو دا تیکتا نو توحید خبره ده نو سنت خبره ده نو دین خبره ده د کۍ خلقو ته فیدای بار ترازي لیکن دنه نقصان نه قبلي لکه څنګه رڼا ده بارته غردي لالټین لیکن تیار دنه اوس کې دلته چراغ لګیدل لې شیشه لګیدل نو سلې نو بدات نشیتله تیار نشیتله فرانا دان شرک نشیتله دقیق ددل ذره ایمان د نو شکوک شوبات مشراتله بداتانو شکوک شوبات مشراتله له مشرکانو شرک مشراتله ولی رکاونت کنه دنا رانا انوال ته تیار واتئ شي توحید وینوال ته شرک مشراتله الته سنت نو بدات مشراتله راتلئ شي او دتچینوغا اوس رانا با علی چه یو محفوظ طریقی سره د رانا بلیگی دیتا تیل هم زی چه دی رانا من یا سر پرینو زی ناغیر تیل ها چولو بلا لاروی چه دا شیشخو لگی دلنا پا سو تاکی هم ده محفوظ هم ده لیکن دتا بار نه د تیل سپلی نشتی نو بیا اون منفات بار تا نرازی اوز ده جه ایمان قبول کرده ده. لیکن د ده, ده قرآن علوم نه حسلی قرآن درسونه نه نوری قرآن بیانی نه قرآن اوری نه هاوری تاسو خبره تک ده خوشفا سوترا ایماندار سده ده لیکن سو پوری با ده ایمان رناوی ده ایمان رنا خو تازیکی په پا قرآن سرا ویزاتو لیت آلی هم آیاتو هزادتو هم ایمانا تازیکی گی او جی ده قرآن لولی قرآن اوری نو ده ر ا کینی د قوا به حال پات او چې دې ته دغه نکي نو دارانه به ختم شي چلو شي نو دلته دارانه غو پاره چې کوم تیل نو دام صفاس وتر په کار دی چې اې کې شرک ملاوت نیوي اې کې د بدعت ملاوت نیوي اې کې د رسوم او ریواجو نو متا ملاوت نیوي پای کې وبنې وی پائی که بلش نوی بلش نوی تا تیل باچه ام صفا ستره تیل باچه نو علب دارنا بی من شجرت مبارکت زیتون تل لا شرقیت ولا غربیت لا, لا شرقیت ولا غربیت لا شرقیت ولا غربیت نو دسی ونی تیل صفا دغه ته دغت چیمان ترنا ورکی نو دقران نبو ورکی لا شرقیت ولا غربیت مزد زمکی نده حجاز دی ام القرآن نو دستا د لالتین رڼا صفه سوترا تینونه بغیر نه کیږي اغیلته تیل تلاس کوي صفه راوړې د ایمان رڼا د پاره با تیل څنګه قران د سنت ته لا شرقيته ولا غربيه ندار نه وي چې ته نه کې که ختم وشي تمام سيده موجود دي اوس هغه شي رزي منفعتونه به روز تو راځي مزررتونه به نه راځي بلدا چې دت چه نوغه دغه تحقیق دینو د کو لري نه ک دا لاس کې واخل زین او در ترناک دا دکان ته یو سينو دکان در ترناک دا جلسی ته یو جلسه در ترناک دا بازار ته یو بازار در ترناک اوس دا ایمان ته په قران جوړ کړل غي نستان لارو ان هاذا القران يهدي للتي ه يقوم يهديك صراطا مستقيما دا یوازینه چکور بده نه نه تا بس لارو دا بس دکانوم رناوی دکان نستا محلل بوم رناوی نستا بازار بوم رناوی عوامن کا نمیتن فاهینا هو جنال له نور شیبهه فی النص درنارل در لا شش بیانې مثالونه چه بیانې مثالونه چتلک پو اشکان پدیマネ پوشا چه دا تا تا رڼا دا دا لاټن تا له هرځه پکاریږي کله پکاریږي دا قران وتعالى هرځه پکاریږي دا نا چی دکان کې رڼا ده نو ډیر اټن رڼا کار کې بل برا وړي لاې منې رناه ده نو دا به ن لپاره بل لاټین دی نو دوکان لپاره بل دی نو زیما تاې بل دی نو د ډړی خواک لپاره بل دی نو غم دپاره بل دی دغه یو لاټین معدد زونې ک تاله په نو دغه یو قرآ ستا متعدد زونو رنمما دی نو معاملات اوې ننممه کوي د سیاست رې نمی وم کوي د تجارت ترې نمی وم کوي د غمرې نمیوم دی کوي او د اوسستا غم ک چېغ لاټین م کې خ نو بیا لات... به شا تا لار تاري کې چوکم کارونه کې نو خبر رسمونه او ریواجو نه شي چې ته قرآن بند کې خو نه پاتې واسي شي شي لارټن ته بند کې خو د الماری کې نه پاتې واسي شي تیار نو قرآن ته بند کې خو نه پاتې واسي شي رسمونه او ریواجو نه نو په دې باندې